Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin amma ba'd. Demə qardaşlarla bilən qalmışdıq. Harun Rəşidən soruşurlar ki, Allah subhanqa Quran kəndə oyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza icabet edim, mən də sizin dualarınızı Amma deyir, biz dua edirik, Allah s.ə. bizim dualarınızı qəbul eləmir. O da qısa və ümumilə olaraq alaq verir. Deyir ki, siz bir çox, deyir, pisliyilər edirsiniz, günahlar edirsiniz, dəflət aləmə batırsınız, amma deyir, tövbə etmişsiniz. Və buna da dəlil Peyğəmbər sansa məhədisin getirmişdir ki, Allah s.ə. deyir, qafil gəldən duanını etmir, qəbul eləmir. Sonra deyirsiz, deyirsiz ki, biz Allahın kullarıyıq. Amma deyir, Allah'a deyir, lazımincə deyik kulluq eləmirsən Sonra deyir, siz deyirsiz ki, Qurani-Kərim deyir, bizim Allah Subhanahu taala bizə göndərdiyi kitabdır. Amma deyir, Qurani-Kərin deyə əmrlərinə və nəhlərinə deyir, lazımincə tabe Sonra deyirsiniz ki, deyir, biz deyir Muhamməd sallallahu alayhi sellem ümmətindənik. Amma deyir, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sünnələrini yaşamırsınız, yəni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 əqidədə olması, belə fikirlərdə olması, şişək yox ki, onun <coughs> duasının qəbul olmasına əngəl çıxardı. Sonra şişək gətirir ki, fəhəzə dəvanlər ki, Muzilinlikdə, ümumiyyətlədir, dua, yəni duanın aça bilmədiyi qapı yoxdur Allah spontana izinləm. Dua öz-özündədir, çox faydalıdır və mühimdir, önəmli bir dərmandır, bütün problemləri həlləyən. Və ləkin qaflətül qalb, qalbi an illə Tübtili quvvətəli Allah qəlbin deyir Allah taladan qafil qalması Elə bir ki Bunun gücünü zəiflədir deyir Və kədəlikə əqdül haram deyir ve həmçin deyir haram yemək deyir Duanın deyir gücünü, qüvvətini Qəbul olmasını zəiflədir deyir Necə ki, səhi muslimdə Əbu Hürevdən gələn həsədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Buyur ki, ey insanlar Allah tala deyir təmizdir Allah subhə və təala təmizdir, yaxşıdır və ancaqlığı təmizləri, yaxşıları qəbul edir deyir. İnəllahi hadiyə əmarəl müminin bima əmər bihi l-mursalīn Allah subhə və təala möminlərə peyğəmbərlərə əmrlədiyi əmr eləmişdir. Allah subhə və Kərimdə buyurur ki: "Yə ayyuhar rusul, yə ayyuhar rusul kulū Yəni peyğəmbərlər, elçilər Allahın sizə verdiyi təmiz nəmətlərdən yeyin deyir. Ya Sonra başqa bir ayədə duyulur ki Yəyyəlləzinə əməni qülü minət tayibəti mərasıqınakum Yəni, həmin mənada gələn yəni bir ayətdir Və sonra şeyh gətirir ki Summa zəqrə rac ilə səfər Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Bir şey zikr ki Bir kişi uzun səfərə çıxır Üstbaşı belə dağılmış şəkildə olur Paşbantarı köhnə olur Həmin insan, yəni duanın qəbul olması üçün Belə deyir ki Çox zahiri avaməttər həmin insanın özündə cəm oldu deyir. Və həmin insan əllərini qaldırıb Allah Subhanahu dua edir deyir ki, "Ya Rabbi, Ya Rabbi!" Allah Subhanahu taala-nı və Peyğəmbər sallallahu alayhi deyir ki, amma deyir, onun bir yeməyi haram, üstü haram olduğu və geyimi haram olduğu üçün Allah Subhanahu taala-ya duası necə cavab verər? Sonra şeyx yetir ki İmam, dəli İmam Əhməd kitabından dəlil gətirir. İmam Əhməd kitab-uz-zuhd kitabında gətirir ki, mən İsraildən rəvayət gətirirəm. Ümumiyyətlə mən İsraildən gələn rəvayətə gəl, İslamda hükmü əgər bizim şəriətə qarşı yəni, müxalif bir şey yoxdursa, məsələn bən İsraildən rəvayət gəlsə ki, qon zəhimi məy ya içki içmirlər və ya buna bənzər İslam şəriətə mühal şey yə, şək yoxdur götürülür. Amma mən İsraildən gəlsə ki, bizim şəriəti elə ki, bir balaca açıq açıqlıyam. Fəhər yani rəvayətlər gəlsə, şərh mənasını kəsbilən rəvayətlər gəlsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, "Mən İsraildən gələn rəvayətləri deyim, nə yalanlayın, nə də təsdiqləyin." Yəni, bəlkə də düzdür, yəni bəlkə də yalan. Aydın mı, qardaşlar? Yəni bu belə eşitsən ibrət alsınlar. Yəni. <coughs> Nəsə Şeyx Qaynsuadə rəvayət gətirir burada. Deyir ki, Asab və İsrailə belə. Allah Subhanahu va taala İsrailə deyir, bir bəla göndərir. Və çıxırlar bir yerə. Allah Subhanahu va peyğəmbərə wəhyi edir ki, inna tum tahrucu tahrucu oladı deyilir, səidim bəidən nəse. Və siz deyir, dualəməyə çıxmırsınız açıq-aydın bir alana, halbuki dey bədənləriniz dey necasetdir Və ona deyir, əllərinizi qaldırırsınız, halbuki dey o əllərlə dey nə qədər qan axdırmısınız deyir. Qomələtun biha busunka min al-haram deyir. Ya o əllərlə yey qarnınızı deyə haram tikələrlə deyə doldurmusuz deyir. Al anadihi ne ishtabda sizə deyə qəsarruq tu deyir. deyir. minni illə bu adam. Siz deyirməndən dey ancaq ancaq uzanacaqsınız. Yəni burada şahid odur ki, məsələ odur ki, Allah Subhanahu deyir ki, bu əllərinizlə qarnınızı haram tikələrlə doldurmusuz. Sonra şeyx dua İslamda mühüm olduğu üçün Birəs eləbi duanın incəliklərinə toxunur. Gətirir ki, "Ədva <coughs> min anfal adviyədir. Dua inət də həyatda deyir, ən faydalıdir. Dəstərin çarəsi üçün istifadə olunandir. Bir amin deyib, "Vaqı ul aduvul bələ" və dua eləmi ki, bəlanın düşmənidir. Yüdəfi ru və yuəlicü və yəmnən zəhər. Yədir on qəbal tam kəsib, ya onun yəni müalicə eləyinin birləşdirir. Və də deyir, və onun elə bir gəlməyi azaldır, və yaxud tamamilə qaldırır, və yaxud onu yüngüləşdirir. Və huvə siləhülmumin və dua mömin silahıdır. Necə ki, hakim üslə ürəkində gələn bir hədistdə Peyğəmbər saldırır ki, dua mömin silahıdır, dua dinin dirəkidir, dua yerlərin, göylərin, nə idi, nurudur, amma hədis Vəlehuma bəla 3 məqalədir. Duanın deyə bəvan əsas halı var. 1-ci odur ki, an yakun al aqva min al bala odur ki, dua baladan güclü olsun. Dua bəva gələn balanın tamamilə aradan qaldırsa. 2-ci yəni, nəticə gətirəcək ki, dua o güclü dua sayılır. 2-ncisi an yakun azaf min al deyir. Ola bilsin duadan zəif olsun. Bəla Duaya qalib gelsin deyir Və belə bir vəziyyətdə də həmin bəla gəlib deyir, qula düşür Qula deyirdi, gəlir çatır Və ləkin qaddi müxafif bu ölkənə dayıqın Amma deyir, dua deyir, nə qədərlidir, öz zəif olsa O bəlanı olduğu kimi insanın başına düşməyə qoymur Yəni, insanın başına öyr, bir bir-iki baş düşməlisə Gəlib balıca düşür Yəni, olub üçün avari eləyəcəkdir, ayağa əli sənəcəksə Sənə nəsə olub, və ya Yəni, belanı yüngüləşdirir. Hətta yəni, belanın qabağında dua məğlub olsa verəm. Və üçüncü hal odur ki, Ən yetə qalvəmə Qəyəmnə kulli vahid mühmin sahibəhəmə. Ola bilsin ki, üçüncü hal odur ki, nə dua belaya qalib gələ bilir, nə də deyir, bəla duaya qalib gələ bilir. Bunlar bir-birinə çamışa-çamışa bir səmada qalırlar, deyir. Və qadra və həkim ki, müstədra ha hakim hədis gətirir bund Hakim müstəd Min həllis Ayşe rəziyallahu anha deyir ki, "Ənə qaldı, qala Əli rəsulullah sallallahu əleyhi və sallam, və mimma lən yənzil", bədu'a deyir. Yəni gələn və gəlməyən deyir bəvallara, ümumiyyətlə gələn və gəlməyən istəklərə, yani, hər şeyə yəni faydası var, faydası toxunur. Yəni bəzi insanlar ancaq vancaq başlarına bəla gəlsin Ondan sonra dua elək, ya Rabbim Əl-i insan hər zaman dua eləməlidir, sıxıntıya düşməmək üçün dua eləməlidir. Adı məsələn, evdən çıxanda ə, əzəmətli dualardan biri də insan nə deyir? Allahım mə deyir? İni əulüdükən, adı illə əududar, Allahım mən azmaqdan, özüm azmaqdan və yaxud kimlərsə azdırmağıma səbəb olmaqdan, yəni zəlil günə düşməkdən insanlar qarşısında və yaxud kimlə özüm hər asbı cahilliyə eləmədən və kimlərəsə kimlərinsə mənə qarşı digil cahil davranmasından sərə sanam. Yəni insan çalışmalıdır ki, qabaqcadan ondan duaları çox alsın yəni. Həmçinin evdə az də yəni, Allah Subhanahu taala evlənməmişən hətta insan niyət olmasa belə, bu günə 15 yaşlı müəllim varsa varsaamsa, yəni lazımdır ki, evliliyi üçün yəni salih övlad üçün yəni belə belə şeylər çünələsən. Dua isə Və Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, dua hazır olan və olmayan şeylərə fayda verir. İnnəl bələdi ləyənzili fəyəlqaxu duadi fəyətəlicəni ilə yonun qiyamə. Və görürsən ki, deyir, bəla nazil olur, dua onu qarşılayır ta qiyamət günlə elə bir ki, vuruşa vuruşa qalırlar səmadə deyir. <coughs> Aydın deyir, yəni dua qoymur ki, bəla düşsün insanın. Nə bu da duanın halı ki, əgər dua qələdə güclü olar, dua da güclüdür, heç biri bir-birinə deyə qalib gələ bilməzdi. Və fikrə aid bir hadis ibn Ömər, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm dua ilə yənəmmə nəzə, nəmmə lənmə yənə, fə əleykum ibadullah dua. Fə ibn gələn bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, ey Peyğəmbər sallallahu ki, dua də yer nazir olan və olmayan deyir işlər üçün faydalıdır və ey Allahın qulları deyir, siz dua ediniz. Və başqa bir hədisdə, Ferman Radiyallahu andan gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki: "Lə yərdu l-qədərə illə dua. Qədər ancaq və ancaq dua çevirir. Və la yəzidu fil-umri illə bi dua. Etmək insanın ömrünə elə bir özünün bərəkətini artırır, ömrünün yaxşılıqlarını artırır." Ən insan odur ki, rızqından, rızqa layiqdir. Rızqa ki, əldə etdiyi Sonra şeyx qətil ki, duanın faydalı olması barəsində və duanın deyir, isabet etməsi barəsində ən birinci amillərdən biri də odur ki, insan duada neynəsin, olsun. Və Bir də hadis gətirildi. Min hadisəyə buyurur ki, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sellem, "Kim Allahın istəyə Allah subhanahu təala istəməsə, Allah subhanahu o qulna deyir qəzəblənər." Amma insanlar arasında görsək tərsidir. Necə ki bir səhabə gəlir Peygamber sallallahu deyir ki, "Ya Rasulullah, mənə elə bir şey öyrət ki, yani mən yerə insanlar seçsin, həm də kim seçsin, Allah subhanahu təala seçsin." Və peyğəmbər sallallahu İnsanların deyir, əlində olandan gözünü çeyək, Allah Subhanahu təala sənsin. Və deyir, dünyadan da deyir, gözün çeyək. insanların əlində olandan gözün çeyək, insanlar sənsəksin. Yəni çox insanlarda nə görün, nə gördün heç istəmə. İstəmək yaxşı deyil. Və dünyadan da gözün çeyək. Allah Subhanahu təala deyir, səni bəzi insanlar görürsən ki, elə bunu götürəndə Allah Subhanahu o istəmirlər vəcərə və görsən ya bəhanələ Ya şübhələr gətirilər ki, ayıbdır, mən hər xırda ehtiyacım ki, Allah subhanət hala deyir, ağız açıq, Allah subhanət hala deyir, nə deyil? Yəni, görsən, şeytən belə vəsvəsələrlə insanı yayındırır. Ama Peyğəmbər sonsan başqa bir həci ki, hətta deyir, ayakqabımızın deyir, bağını belə, nəni, Allah sabahdan istəyəmək. Hətta insan kiçik ehtiyacı olsa belə, Allah subhanət hala istəməlidir. Allah subhanət hala istəyən qullarını nəni, deyil. Əyə Allah subhataqa istəməsə idi, dua etməyini istəməsə idi, qəbul o istəməyin özün də istəməyini nəsib etməzdir. Sonra gətirir ki, Ənəs vədiyəllərdən hədis gəlirdi. Lətə əcizi fi dua, suadadir. Aciz qalmayın. Fəinləhu lə yəhlit mə də duayı əhəddir. Və duada aciz ki, heç kim dua elə edədiyi həlaq qalmazdır. Aynidir. Hətta insan sıxıntı içərisində olsa belə, ən yəni, bel problemləri olsa belə, sıxıntlar olsa belə, insan əgər dua edirsə, dua edir dediyi heç kimsə bir həlak olmazdır. Yəni sən dua etdiyin hər hansı problemin içərisindəsən, o problemdən çıxmaq üçün dua edirsən, hələ ki, çıxmam üçün dua edirsən bil ki, o vaxt sən üçün heç vaxt deyil əlaq vaxtı deyə sayıla bilməz. O vaxtın çərçivəsindədirsən, heç vaxt deyə əlaqəli ola bilməzsən. Sonra şeyx burada başqa bir hədis gətirir. Deyir ki, "İnəllahi hüdümünə hünə Allah subhan təala dua edəndə deyir, ısrarla deyir, davamiyyətlə deyir, dua edən qullarına deyib səbir deyir. Sonra şeyx burada bir məsələni açıqlayır. ومن الآفات ومن آفات التي تتمى دي تترتب الاثر دعاء عليه دي olmasına dey mane olan engel olan amillərdən biridir an yəstəcəl alqulun duada ikən dey tələsməsi dey və və tələs tərəfindən dolayı da dey duanı zəiflətməsi və ya xop duanı tamamilə dey çərk etməsi Wa huwa manzilati diy men bazara diy baghra diy au garsa garsa wa bu insan lazim misali neye bənir görürsən ki birə insan nəyisə edir əziyyət çəkir əkir fə ca lazim yətaḥadu və yəsqihi diy taha min au ağacı başiyə su verməyə onu böyütməyə xulluq etməyə fə lamma istaqaa kamaluhu və idrağu tarqihuhu maluhu o dir başı Artıq insan ümsüzlükdə nəyiniyir? Görürsən ki, onu təlk edir elə ki elə vaxtı o ağaç duruyur öz bəhrəsini deyib etmə. İnsan gələk nəyəsin? Dua edəndə tələs məsəl. Yəni, yəni, doğru dildə deyəndə ola bilsin ki, insan dua etsin o anda Allah s.ə.q. ona cavab etsin. Amma Allah s.ə.q. bəzən bəlli bir hükmətə görə, bəlli bir anilərə görə görürsən ki, duanın cavabını geçikdirib Yani tamam məsələdir ki, nə olsun? Yəni elə gəlməsi, elə icabət olunması məsələdir bu. Bu isail min hadisə Əbu Hureyradiyə rəziyallahu anh və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qəl istecab li ahadikum li ahadikum ma lam ya'cil bih. Roşkar istecab ki ma lam ya'cil, deyir du'a tu fəlam bi istecabli. Əramdar s.ə.v sizdən birinin duasına deyir, Allah s.ə.və cavab verir, nə qədər ki, o tələsmə və tələsmək də nədir? Tələsmək də insanın demək ki, ya Rabbi, mən dua etdiyik, Sonra şeyx bir də məsələ yetəxilir burada. Deyil ki, idəcün və, yə, yəni güclü duanın sifətlərini yətirir. Və əlhamdülillah, mədduai də Ən birinci əgər insan dua edərkəndirsə, fikrinizi ikrən kimi yeri toplayasan. Sonra deyib, bu ələti dua vaxtən, deyir, və sadəfə vaxtam dinin əvqatil icabətə səkkə. altı vaxt var ki, vaxtı dua qəbul qəbul olur. Məsələn gəlir. O vaxtlara təsadüf eləyərsən, onun dua. Həllül vaxtlar gecənin 1 3 Azanlardan sonra edilən dua və ya hut azanla arasında və ya normal namazlardan fərq namazlardan, fərq edilən dua və indi də Suudil İmam yomu cümə günü mənbəd və imam bin minbarə qalxana qədər və namaz tutana cümə günü elə bir ki gün batmağa 1 saat, əslin axır saatıdır. O vaxt və bu vaxtlara təsadüf edərsə ə insan üçüniz üçün bir yeri toplayarsa Allah Subhanahu va taala qarşısında özlüyün gözəl ifadələrlə Allah Subhanahu va taala qarşısında ifadə eləyərsə deyir. Va inqisara baynəyədir Allah Subhanahu qarşısında insan özün kiçildərsə, sınarsa deyir. Va istə, va istəqbalə edəyə qiblə və qibləyə tərəf yönələrsə və təharətdə varsa, yəni gəstəməzdə olarsa və əllərini Allah Subhanahu va qaldırarsa də dua edərkən Allahu səbbəh və təala ilə dua edirsə peyğəmbər sallallahu alayhi gətirərsə, sonra duadan əvvəl istighfar diləyərsə, cinahlarla üzrə edərsə, tumma dəxələllah sonra duaya başlayarsa deyir: Ələ hāli misl məsələti və israrən Allahu təaladan istədiyini istəyirsə و تواصل و تواصل اليه باسماءه وصفاته وتوحيده والله سبحانه وتعالى يتصل اسماءه و اداري و صفاته لا الله سبحانه وتعالى يتصل ادراسه وقد دمع بين يديه دعاء صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يقبل الدعاء قبل الصدقه يين ما حال دعاء لا يقابل يرد ابدا فقوله هذا نادئ geri çevrilmeyecek bir duadır deyir ləsi yemə infadə fil adiyəti lati Və xüsusilə də əgər bu dua, duanın hmm. eləyini sözləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi səmməmin <coughs> elədiyi sözlərdən olarsa, ona elədiyi kimi olarsa, inşallah deyil, bu dua qəbul olar. Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır ki, belə ehtiyacını istəyə bilər və kitab sünmələ gələn duaların üstünü yoxdur ki, görsə ki, hətta sözü dərəkətlərini də başqa-başqa... Başqa, cəmaatlarda da digər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biri məsələn, yəni kaş ki məndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olaydı, kaş ki kağızdan sən sən paltar paltarından məndə bir parça olaydı. Amma səndə bu gün peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ağsına çıxan sözlər var. Aydın qardaşlar? Yəni bu özü gör, yəni bu özün nə qədər elə bil ki, qulunun qəbul olmasın eləyə. Könə gedirik. Məsələn bu alsın Burada bir də inci şey var, onu da deyim, inşallah qalsan. Ümmətlə, <coughs> bir şey azaldıqca, elə bir ki, onun bir qiyməti daha dəni olur. Qiyməti getdikcə yüksəlir. Yani. Çün, elə şeylər var ki, yəni, o şeylər ki azalır, insan o şeylərə daha yaxşı istifadə eləməyə çalışmalıdır. Məsələn, Oruc ümumiyyətlə götürəndə Oruclar çoxdur, dar məsələn, aşıq orucu var Başqa oruclar var, birinci-dörüncü birinci, günlük birinci oruclar var Ayda 3 gün tüxən oruclar var Bunlar məsələn, hər həftə insanın qabağına çıxır məsələn, bəzi orucda Hər ay görsən, insanın qabağına çıxır Amma ildə bir dəfə insanın qabağına çıxan oruclar hansılardır? Ramazan orucudur, yaxud məsələn, şəhvalda tutulur aşıraq bir məsələri yəni o şey ki getdiyicə uzun bir müddətdə insana bir dəfə, iki dəfə verdi insan çalışmalı nə iləməlidir bunları o bilərin nüsbətən daha yücdə dəyərləndirməli və həmçini buna uyğun məsələn başqa bir insan məsələn duanın özü məsələn duanın qəbul olan vaxt elə şey var ki həmişə var hər azanla idami arasında hər namazdan sonra Amma, məsələn, insana verilən az vaxtlardan bir də də Arafat görür edilən dua, Eğer kim məsələn, həcət Və yaxud, məsələn, o şey ki, insana həftədə bir dəfə verilir. O, hansıdır? Gümə günü. Gümə günü. İnsan çalışmalıdır ki, nəyə nəsəyin. O günlüyü yaddan çıxartmasın. Rasallallahu aleyh və alə sahbih və sahbihi və